Capitolul 35 A doua zi dimineață Filip se trezi de vreme. Avusese un somn agitat, dar când își întinse picioarele și se uită la razele de soare care se strecurau printre jaluzele, făcând diferite desene pe podea, oftă satisfăcut. Era încântat de sine însuși. Începu să se gândească la domnișoara Wilkinson. Îl rugase să-i spună Emily, dar, fără să știe de ce, el nu izbutise. Îi spunea întotdeauna chiar și în sinea lui, domnișoara Wilkinson. Întrucât ea ținea de rău pentru că îi se adresează în felul acesta, el evita să mai folosească vreun nume. În copilărie auzise adeseori vorbindu-se de o soră de-a mătușii Luiza, soție de ofițer de marină, care se numea mătușa Emily. Asta îl făcea să nu-i vină să-i spună astfel domnișarei Wilkinson, dar nici la vreun alt nume care să-i se potrivească mai bine nu se putea gândi. Întrucât la început-o cunoscuse sub numele de domnișoara Wilkinson, acest nume îi se părea acum inseparabil de imaginea pe care și-o făcuse despre ea. Se încruntă puțin. Dintr-un motiv sau altul, o vedea acum în cea mai proastă lumină. Nu ieșea din minte spaima pe care i-o provocase când se întorsese brusc înfățișându-se ochilor lui în camizol și în juponul acela scurt. Își aminti că are pielea puțin cam aspră și niște crețuri lungi pe gât. Triunful lui fu de scurtă durată. Îi socotii iarăși vârsta și își dădu seama că nu se poate să aibă mai puțin de 40 de ani. Asta făcea ca idila lor să fie ridicolă. Era urâtă și bătrână. Imaginația lui care lucra repede io arăta zbârcită, istovită, sulemenită, îmbrăcată în rochițele acelea care erau prea împopoțonate pentru situația ei și prea tinerești pentru vârsta ei. Se scutură ca de un fior. Simți deodată că nu mai vrea să o vadă în viața lui. Nici nu mai putea suporta gândul de a o săruta. Era îngrozit de el însuși. Oare asta era dragostea? Se îmbrăcă pe cât mai încet cu putință ca să amâne momentul revederii cu ea și, într-un târziu, când coborâ în sufragerie, era pierit de tot. Tocmai termina să și își luau micul dejun. Lenea e cucoană mare!" îi strigă vesele domnișoara Wilkinson. Se uită la ea și oftă ușurat. Stătea cu spatele la fereastră. Era foarte drăguță. Se miră singur cum de a putut să gândească asemenea lucruri despre ea. Îi reveni întru totul sentimentul de mulțumire de sine. Îl miră schimbarea care se produsese în ea un tremur de emoție în glas, domnișoara Wilkinson îi spuse imediat după micul dejun că-l iubește, iar puțin mai târziu când se dusără în salon pentru lecția de canto și ea se așeză pe scaunul de la pian, îi întinse obrazul în mijlocul unei game și spuse Sărută-mă! Când el se aplecă spre ea, domnișoara Wilkinson îl cuprinse cu brațele pe după gât. Poziția era destul de incomodă pentru că, așa cum îl ținea ea, aproape îl sufoca. Ah, jotem, jotem, jotem!" strigă ea cu accentul ei ciudat. Filip ar fi preferat să audă vorbind de englezește. Ascultă, nu știu dacă îți dai seama că s-ar putea să treacă dintr-o clipă într alta grădinarul pe la fereastră. Ah, puțin îmi pasă de grădinar. Nu-mi pasă nici atâtica, nici cât negru sub unghie." Lui Filip îi se păru că seamănă cu o scenă dintr-un roman franțuzesc și nu-și dădea prea bine seama de ce îl cam enervează. În cele din urmă o anunță. Ei, cred că am să o la plajă. Să fac o baie. Vai de mine, nu cumva vrei să mă părăsești tocmai în dimineața asta?" Filip nu înțelegea deloc de ce n-ar fi făcut-o, dar oricum n-avea importanță. Ai vrea să rămână acasă?" zâmbi el. Vai, ce dulce ești! Dar nu, du-te, du-te! Vreau să mi te închipui dominând valurile mării, scăldându-ți trupul în oceanul imens." Filip își lopălăria și pornicul un mersa gale. Vai, câte tâmpenii mai spun și femeile!" și zise el în sinea lui. Și totuși era încântat și fericit și se simțea flatat. Nu mai încăpea îndoială că domnișoara Wilkinson era moartă după el. Mergea șontek pe strada principală din Blakestable Stable, și se uita cu o undă de dispreț la oamenii pe lângă care trecea. Salutez înbind o mulțime de cunoștințe din vedere și-și spuse în inima lui: Ce bine ar fi dacă ar ști și ei! Simțea teribil lipsa unei persoane care să cunoască realitatea. Se gândise să-i scrie eventual lui Hayward, și în minte chiar compuse scrisoarea. Avea să-i vorbească despre grădină și despre trandafiri și despre micuța guvernantă franțuzoaică răsărită printre ele, ca o floare exotică, parfumată și perversă. Avea să-i spună că e franțuzoaică pentru că, mă rog, la urma urmei stătuse atâta vreme în Franța, încât aproape că și era. Și, pe urmă, ar fi fost ceva meschin și josnic dacă i-ar fi trădat chiar toate secretele, nu-i așa? Și avea să-i spună lui Hayward cum a văzut-o întâi în rochea ei frumoasă de muselină și cum a primit o floare de la ea. El transformă totul într-o idilă delicată care razele soarelui și marea îi confereau pasiune și farmec, iar stelele îi adăugau poezie. Grădina casei parohiale constituia un cadru potrivit și fermecător pentru ea. Idila aceasta avea în ea ceva din romanele lui Meredith. Nu era chiar ca povestea lui Lucie Feveral și nici chiar ca a clarei Middleton Dar avea un farmec greu de exprimat Lui Filip îi bătea inima mai repede Era atât de încântat de închipuirile lui Încât începu să se gândească din nou la ele De îndată ce ieși la mal Și fugi în cabină și roind de apă și înfrigurat, Se gândi la obiectul afecțiunii sale Avea un năsuc de-a dreptul adorabil Și ochi mari negri Avea să-i o descrie astfel lui Hayward și părul castaniu moale și bogat, părul acela în care e o adevărată bucurie să ți îngropi fața, și o piele care aducea afildeș și araze de soare, iar obrazul ei era ca un trandafir roșu, roșu aprins. Ce vârstă avea? Probabil vreo 18 ani. Și el îi spunea miuzet. Râsul ei era ca surâsul păraielor și glasul ei era atât de dulce și atât de molcom, încât suna mai încântător decât cea mai duioasă muzică pe care o auzise vreodată. Oare la ce te gândești? Filip se opri brusc. Se îndrepta încet spre casă. De la o jumătate de kilometru îți tot fac semne. Tare ești distrat. În fața lui se afla domnișoara Wilkinson, care râdea de uimirea lui. M-am gândit să-ți în întâmpinare. Foarte drăguț din partea ta, îi spuse el. Te-am speriat... Cam da, recunosc cu el. Și totuși îi scrise scrisoarea aceea lui Hayward, se pe opt pagini. Cele două săptămâni care mai rămâneau trecură repede și, cu toate că seară de seară când ieșeau în grădină după cină, domnișoara Wilkinson observa că a mai trecut o zi, Filip era prea încântat ca să se lase deprimat de acest gând. Într-o seară, domnișoara Wilkinson spuse că ar fi o mare bucurie dacă ar putea să-și schimbe postul la Berlin, găsindu-și un angajament la Londra. Atunci s-ar fi putut vedea mereu. Philip spuse că ar fi tare nostim, dar de fapt această perspectivă nu stârnie în el niciun fel de entuziasm. El abia aștepta să ajungă la Londra, trăgând speranța într-o viață minunată și prefera să nu fie stânjenită niciun fel. Vorbea cam prea liber despre tot ce intenționa să facă, dându-i posibilitatea domnișoarei Wilkinson să-și dea seama că el tânjește să se și vadă plecat. Dacă m-ai iubi, n-ai vorbi așa," zise ea cu lacrimi în glas. Filip, cât se poate de surprins și tăcu. Văi ce proastă am fost," murmură ea. Spre uimirea lui o văzu plângând. El avea inima simțitoare și nu putea suferi să vadă pe cineva nefericit." — Vai, îmi pare rău, dar ce-am făcut, te rog, nu plânge. — Vai, Filip, să nu mă părăsești. Tu nici nu știi ce însemn pentru mine. Viața mea e cum nu se poate mai tristă și tu m-ai făcut atât de fericită. Filip o sărută fără o vorbă. Glasul ei era într-adevăr chinuit și el se sperie. Până atunci nu-și dăduse niciodată seama că dânsa simte cu adevărat tot ceea ce spune. — Îmi pare tare rău. Doar ți-ai dat seama că țin foarte mult la tine. Ar fi bine dacă ai putea veni la Londra. Parcă tu nu știi că n-am cum, e aproape cu neputință să-ți găsești un angajament și, pe urmă, viața din Anglia nu-mi place deloc. Aproape fără să-și dea seama că joacă teatru, mișcat de tristețea ei, o strânse tot mai tare în brațe. Lacrimile ei îl măguleau oarecum și o sărută cu sinceră pasiune. Dar peste vreo două zile urmă o adevărată scenă. Jucau tenis la casa parohială și veniră și două domnișoare, fiicele unui major care făcuse serviciul în India și după pensionare se stabilise la Blackstable. Domnișoarele erau foarte drăguțe, una fiind cam de vârsta lui Filip, iar cealaltă cu vreo doi ani mai tânără. Deprinse cu societatea bărbaților tineri, spuneau tot felul de povești și anecdote despre cantonamentele din India și, pe vremea aceea, toată lumea citea povestirile lui Kipling, începură să-l tachineze vesele pe Filip, iar el, încântat de această noutate, tinerele din Black Stable îl tratau cu oarecare gravitate pe nepotul pastorului, se arătă vesel și zglobiu. Nu știu ce drăgușor din inima lui îl îndemna să florteze vizibil cu amândouă fetele și, întrucât era singurul bărbat tânăr de acolo, și ele se arătară foarte dispuse să-i facă avansuri. Întâmplător, jucau foarte bine tenis, iar Filip se plictisise de că căneală cu domnișoara Wilkinson, care învățase să joace abia la Blackstable. De aceea, când aranjă perechile pentru partidele de după ce ai, propuse ca domnișoara Wilkinson să joace împotriva soției pastorului, avându-l pe acesta drept partener, iar el avea să joace mai târziu cu noile venite. Se așeză lângă domnișoara O'Connor, cea mare, și spuse sot o voce, întâi să scăpăm de babaleci și pe urmă putem să facem un meci după pofta noastră. După cât se pare, domnișoara Wilkinson prinse aceste vorbe, întrucât imediat trânti jos racheta și plecă spunând că o doare capul. Toată lumea înțelese că a că s-a ofensat. Cel supărat supăra pe Filip era faptul că făcuse tapaj în public. Aranja setul și fără ea, dar foarte curând doamna Carey îl chema deoparte. Filip, ai jignit-o pe Emily? S-a dus în camera ei și plânge. Dar de ce? Nu știu, a auzit ceva despre jocul babalăcilor. Adu te te rog, la ea și spune-i că n-ai vrut să o superi. Hai, te rog, fii bun." Bine." Bătul la ușa domnișoarei Wilkinson, dar, neprimind niciun răspuns, intră. O găsi trântită pe pat cu fața în jos și plângând. O atinse pe umăr. Hei, dar ce s-a întâmplat? Lasă-mă în pace. Nici nu vreau să mai vorbesc cu tine." Dar ce-am făcut? Îmi pare tare rău dacă te-am jignit. Zău că n-am vrut." Ei, hai, hai, scoală-te! Vai, sunt așa de nefericită! Cum ai putut să fii atât de crud cu mine? Știi doar că nu pot să sufăr tenisul ăla idiot. Eu nu joc decât ca să fiu împreună cu tine. Se ridică și se îndreptă spre măsuța de toaletă, dar după ce aruncă o scurtă privire în oglindă, se prăbuși într-un fotoliu. Își făcuse Batista ghem și o duse de mai multe ori la ochi. Ți-am dăruit lucrul cel mai de preț pe care îl poate da o femeie unui bărbat. Vai, ce proastă am fost! Și tu nu ești deloc recunoscător. Probabil că n-ai pic de inimă. Cum ai putut să fii așa de crud încât să mă chinui flirtând cu fetele alea vulgare? Nu ne-a mai rămas decât o săptămână pentru noi doi. Nu poți să-mi o acorzi nici măcar pe asta?" Filip rămase în picioare, a plecat asupra ei, cu un aer destul de morocănos. Îi se părut că purtarea ei e copilăroasă. Era supărat pe ea pentru că și-a manifestat enervarea în fața străinilor. Doar știi bine că puțin îmi pasă de fetele O'Connor. Nu văd de ce crezi că ar putea să mă intereseze." Domnișoara Wilkinson dădu într-o parte Batista. Lacrimile îi lăsaseră urme urme pe obrajii pudrați și părul ei era cam răvășit. În momentul acela rochea albă nu-i mai stătea chiar așa de bine. Îl privi pe Filip cu ochii lacomi, pătimași. Pentru că tu ai douăzeci de ani și alea tot douăzeci au, zise ea cu glas răgușit, iar eu sunt bătrână. Filip roșii și se uită în altă parte. Tonul ei chinuit îi dădea o ciudată senzație de jenă. Ar fi dorit din suflet să nu fi avut niciodată de a face cu domnișoara Wilkinson. Nu vreau să fii nefericită din pricina mea, spuse el destul de stângaci. Ar fi mai bine să te duci jos și să te ocupi de musafirii tăi. O să se întrebe ce s-a întâmplat cu tine. Bine. Era bucuros că o poate părăsi. Certa fă curând urmată de o împăcare, dar puținele zile care le mai rămâneau, i se părură uneori nesuferite lui Filip. El nu vroia să vorbească de nimic altceva decât de viitor, iar pe domnișoara Wilkinson viitorul o făcea întotdeauna să plângă. La început lacrimile ei îl afectau și sentimentul că e un ticălos îi înzecea declarațiile de dragoste veșnică. Acum însă lacrimile ei îl iritau. Totul ar fi mers dacă ar fi fost o fetiță, dar pentru o femeie în toată firea era stupid să plângă într-una. Ea nu înceta să-i amintească de datoria recunoștinței pe care o are față de ea și de care nu o să se poată plăti niciodată. El era gata să admită acest lucru de vreme ce ea insista asupra lui, dar nu prea vedea de ce ar fi trebuit să-i fie el mai recunoscător ei decât ea lui. Lui se cerea să-și manifeste sentimentul de recunoștință în chipuri care îi se păreau de-a dreptul neplăcute. Fusese foarte mult timp deprins cu singurătatea și acesta era uneori o adevărată necesitate. În schimb, domnișoara Wilkinson socotea ca o moșicie și o răutate din partea lui, dacă nu era întotdeauna la cheremul ei. Domnișoarele O'Connor îi poftire pe amândoi la ceai și Filip s-ar fi dus cu plăcere, dar domnișoara Wilkinson zise că nu le-au mai rămas decât cinci zile de petrecut împreună și în acest timp vrea să-l păstreze numai pentru dânsa. Era foarte măgulitor, dar asta însemna o plictiseală cumplită. Domnișoara Wilkinson îi tot povestea despre delicatețea rafinată a franțuzilor, atunci când se afla în aceleași relații cu alesele inimii lor, în care era și el cu domnișoara Wilkinson. Ea le lăuda curtenia, dorința de jertfire de sine și tactul lor desăvârșit. Domnișoara Wilkinson părea să dorească o mulțime de lucruri de la el. Filip o asculta enumerând calitățile pe care trebuie să le aibă amantul desăvârșit și nu-și putea stăvili o oarecare satisfacție la gândul că ea locuiește totuși la Berlin. Ai să-mi scrii, nu? Te rog, scrie-mi în fiecare zi. Vreau să știu tot ce faci. Nu trebuie să-mi ascunzi nimic. Dar o să fiu un grozitor de ocupat, răspunse el. Am să-ți scriu ori de câte ori am să pot. Ea-l cuprinse pătimașe cu brațele de după gât. Uneori îl cam jenau dovezile ei de afecțiune. Ar fi preferat să o vadă mai pasivă. Era puțin șocat de faptul că ea i-o lua înainte într-un mod atât de vizibil. Asta nu corespundea întru totul ideilor sale preconcepute cu privire la sfiiciunea femeilor. În sfârșit veni și ziua în care urma să plece domnișoara Wilkinson și ea coborâ la micul dejun, palidă și abătută, într-un costum de călătorie modest, în carouri albe și negre. Arăta așa cum trebuie să fie într-adevăr o guvernantă. Și Filip tăcea pentru că nu prea știa ce s-ar cuveni să spună în această împrejurare. Și era teribil de frică să nu spună cumva vreun lucru prea vesel și să o vadă pe domnișoara Wilkinson izbucnind în plâns în fața unchiului său. Ei doi își luaseră rămas bun de cu seară în grădină și Filip simțea acum o adevărată ușurare văzând că nu mai au prilejul de a rămâne singuri. El nu părăsi sufrageria după micul dejun ca nu cumva domnișoara Wilkinson să insiste să-l sărute pe scări. Nu vroia să-i surprindă într-o atitudine compromițătoare, Marian, care între timp a ajunsese o femeie între două vârste, cu o limbă foarte ascuțită. Marian nu prea înghițea pe domnișoara Wilkinson și zicea că e o măță bătrână. Mătușa lui nu se simțea prea bine și nu putea să meargă la gară, așa că o conduseră preotul și cu Filip. Cu o clipă înainte ca trenul să se pună în mișcare, se aplecă și îl sărută pe domnul Carey. Trebuie să te sărut și pe tine, Filip, zise ea. Te rog, îi răspunse el împurpurându-se la față. Se cățără pe scara trenului și ea îl sărută în grabă. Trenul porni și domnișoara Wilkinson se trânti în colțul compartimentului și plânsea marnic. Întorcându-se pe jos la casa parohială, Filip simți o ușurare evidentă. Ei, a plecat cu bine? Întrebă mătușa luiza când intră în casă. Da, numai că părea că am pusă pe plâns. A ținut morțiș să ne sărute și pe mine și pe Filip. Ei, nu-i nimic. La vârsta ei nu e primejdios. Doamna cherea făcu un gest către bufet. Ai o scrisoare, Filip. A adus-o factorul când a venit a doua oară. Scrisoarea era de la Hayward și glăsuia astfel. Dragul meu! Mă grăbesc să-ți răspund. Am îndrăznit să citesc rândurile tale unui suflet înrudit, o femeie fermecătoare, al cărei ajutor și a cărei înțelegere mi-au fost foarte prețioase, în general o femeie care trăiește cu adevărat arta și literatura. Și am fost amândoi de acord că e o scrisoare încântătoare. Ai scris-o din adâncul inimii și nu-ți dai seama ce delicioasă naivitate se degajă din fiecare rând al ei. Și, pentru că ești întrăgostit, scrii ca un poet. Ah, dragul meu, asta e adevărata esența a vieții. Am simțit flacărea strălucitoare a pasiunii tale tinerești și proza ta a devenit muzicală datorită sincerității emoției tale. Trebuie să fii fericit. Ce n-aș da să fi fost și eu un martor nevăzut în grădina aceea fermecată când vă plimbați mână în mână printre flori ca Dafnis și Chloe. Parcă te văd, Daphnis, cu lumina dragostei tale tinere strălucindu-ți în ochi, tandru pierdut în vraja iubirii, înflăcărat. cloie, din brațele tale atât de tânără și fragedă și proaspătă, jurând că nu se consimtă niciodată, a consimțit. Trandafirii și violetele și caprifoiul. foiul. Ah, dragul meu, te invidiez! E așa de bine să știi că prima ta dragoste a fost poezie pură. Păstrează cu sfințenie în amintirea aceste clipe, fiindcă zeii nemuritori ți-au dat darul suprem și va fi până la moarte o reminiscență dulce și tristă. Niciodată nu te vei mai putea bucura de vraja aceea nepăsătoare. Prima dragoste e cea mai reușită și ea e frumoasă și tu ești tânăr și lumea întreagă e a voastră. Am simțit pulsul accelerându-mi se când mi-ai povestit cu adorabilă simplitate că ți-ai îngropat fața în părul ei lung. Sunt sigur că părul ei are culoarea aceea castanie delicată, care pare că poartă în ea unde aurii. Aș fi vrut să vă văd șezând alături sub frunzișul bogat al unui pom, citind împreună Romeo și Julieta, și pe urmă aș fi vrut să te văd căzând în genunchi și sărutând din partea mea pământul pe care a lăsat urme piciorul ei. Și apoi aș fi vrut să-i spui că este omagiul unui poet pentru tinerețea ei strălucitoare și pentru dragostea pe care i-o porți. Altău pentru totdeauna? Eteridge Hayward." lău, ce tâmpenii îngrozitoare!" își zise Philip când termină de citit scrisoarea. Datorită unei ciudate coincidențe, domnișoara Wilkinson îi propusese să citească împreună Romeo și Julieta, dar Philip refuzase cu îndrăjire. Apoi, băgând scrisoarea în buzunar, simțiu un ușor junghi de amărăciune la gândul că realitatea părea să difere atât de mult de ideal.